тоді будемо ставити питання про гуртожиток. А може й не гуртожиток? Є інший варіант. Він викликав секретарку і звелів покликати судового виконавця. Той збирався здавати квартиру, пояснив він. Я, однак, мало дослуховувався до його слів. Все думав про те, чи справді Людмила загинула. Хтось, наче, обхопив мені голову руками і кричав у самісіньке вухо, що Людмила жива, що вона мене чекає. «Доки ж це триватиме», – подумав я. «Зараз вже день. Я не знаю ніякої Людмили. Я ні в чому не винен». Мені раптом захотілося затолити вуха чи ще якось змусити змовкнути осоружний голос. Я уже підняв руки і опустив. До кабінету заходив маленький загорблений чоловічок. За ним увійшов іще один, потім другий, третій, четвертий. Я, мимоволі, перечуваючи недобре, заплющив очі. Ось і наш Антон Петрович, почув я голос голови суду. Познайомтеся, Георгію Васильовичу. Повіки розтулялися важко, вони, здавалося, аж скрипіли. Спершу я побачив білу смужку стіни, яка бігла до чогось громіздкого і темно-коричневого. Шафа? Потім око впустило до моєї свідомості частину вікна, частину стола, і за ним когось, кого неможливо було впізнати. «Що з вами?» Слова належали величезному чоловікові за столом котрий заповнював весь кабінет. Очі нарешті зовсім розплющилися. Інший чоловік, маленький, згорблений, стояв переді мною і простягав до мене руку. Він був один. Він запобігливо посміхався. Я здогадався, що це і є судовий виконавець, який має здати мені квартиру. 15 листопада я подивився у вікно і зрозумів, що дощ не перестане. А якщо й перестане, то ще не скоро. Довгий осінній дощ, який почався десь по обіді, тепер посилився. У надвечірніх сутінках перед вікном мого маленького кабінету на першому поверсі тьмяно блищали дві чималі калюжі. Я подумав, що сьогодні, напевне, не доведеться вирушати у мої Щовечірні більш ніж дивні походеньки. Думати так було втішно. Ось уже четвертий місяць я живу у Старій Вишні. Містечко маленьке, якщо пройти сотню-другу метрів від центру. Потрапляєш у царство садків, тепер восени напівголих і одноповерхових осель. У центрі три бари, ресторан, щоправда, Вечорами, а в день його приміщення Слугує їдальною Іноді мені здається, що ці бари Барчики, як їх тут називають Суваються докупи Відстань між ними Все зменшується і зменшується Ось-ось вони зіллються у щось більше А проте не менш задушливе, Заповнене димом від цигарет І чужими літерами на пачках Ними бавляться місцеві круті хлопці. Втім, тих крутих можна перерахувати на пальцях, якщо не однієї, то двох рук, напевне. Вони ходять з бару в бар, за вечір встигають обійти всі три, а часом навідатися і до четвертого, і п'ятого, розташованих на північній і південній околицях Старої Вишні. Іноді хлопці влаштовують собі розваги. На їхнє замовлення в усіх трьох барах вмикають на повну котушку музику йде змагання у кого голосніше, або хто довше витримає одну й ту ж пісню. Рекорд належить місцевому ракетеру Віталіку на прізвисько Буцов. Він витримав 31 морячку. Бари називаються Нептун. Вітрячок і Венеція. Вітрячок ще можна зрозуміти. А от чому Венеція? Старовишня загубилася серед поліських лісів, і можна заприсягтися, що дев'ять з десяти старовишнівців ніколи в житті не бачили моря. «Чому Венеція?» – перепитав мене здивований бармен. Він подивився на мене так, наче я запитав його про рік заснування Старої Вишні, чи як звали його предка у 14-му коліні. Очі його розширилися і звузилися. Між його здивуванням і байдужістю, що прийшла на зміну подиву, встигла пролетіти зграя воронів і перетворитися на зграйку сонних мух. «А чим ми гірші від інших?» – спитав він мене нарешті. І це було риторичне питання і водночас вичерпна відповідь на моє запитання. Отож, я живу тут четвертий місяць. Втім, слово «живу» не зовсім точне. Ліпше його, як не дивно, вжити у множині. Вперше за 27 років, відколи я з'явився на Білий світ, в мені існує начебто двоє різних людей. Перший працює помічником голови суду, сумлінно виконує свої обов'язки, часом думає про те, що він довго не витримає цього нудотного існування в оточеному сосновим лісом і двома озерцями глухому маленькому містечку.